«Джемшида, чоловіки і джин хай упокоряться нашим велінням, хай Бог боронить вас від щонайменших нещасті помилок, нехай поможе здійснитися усім надіям, які зродяться у вашим благословеннім серці, хай будете мені хизиром, хай бережуть вас усі пророки і святителі, цілий світ хай веселий і щасливо проводить свій час у вашим щасливим затінку». І коли Всевишній дозволить о володарю світів – «Знову благаю його, щоб дав можливість і долю для вашого щасливого повернення, щоб знову побачила ваше благословенне лице і занурилася своїм обличчям у порох біля ваших ніг. Ніби сонце саме, проходиш і сяєш». У Стамбулі знов лютувала чума. Роксолана тулила до серця своїх діток, слала до султана гонців з листами – Аллах змилується і мор мене до прибуття його володаря. Наші богоугодники кажуть, що смерть має щезнути, коли опаде осіннє листя. І знов уписувала в листи рядок із свого вірша, ніби сонце саме проходиш і сяєш. Султан повертався через Бітліс, Халеб, Антіохію, Адану, Конію. Цілих п'ять місяців ішов від Багдада до Стамбула, оглядав усе своє царство, творив суди, нагороджував усіх, хто відзначився, карав винних. Ніщо не вказувало на зміну його ставлення до Ібрагіма. Його тепер звали тільки Сираскер Султан. На долю Сулеймана лишався самий титул падишаха. Після повернення до столиці султан доручив Ібрагімові вести переговори з секретарем французького короля Жаном де Ля Форс і дати французьку капітуляції на правоторгівлі і дипломатичні привілеї. Тим часом, підкупивши двірських, до султана прорвався якийсь навіснілий старий купець-мусульманин і став домагатися, щоб Сулейман повернув йому якусь рабиню, куплену в нього Ібрагімом за посередництвом венеціанця Луїджі Гріті. Згідно з шаріатом, це був продаж, який підлягав затвердженню третьої особи, що була справжнім власником рабині Цією особою був Гріті Але тепер Гріті помер, тому його затвердження вважається недійсним Надто, що рабиня вже перестала бути рабинею, а возведена в султанському гаремі в нову якість Так само, як, скажімо, зерно може бути перемелене на борошна, а виноград перероблений на оцит тому рабиня має бути повернена купцеві, який її продавав, бо продаж її тепер став нікчемним. Султан похмуро вислухав шаленця і мовчки махнув своїм дільсізам, щоб вони заткнули пельку цьому нахабі. А ввечері покликав до себе ібрагіма, щоб провести з ним, як бувало колись, цілу ніч у покоях Фатіха, розписаних італійцем Джентіле Белліні, за грою, бесідою, вином і спокійними роздумами. Перший Ібрагім прийшов до султана без своєї Віоли. «Хотів би почути твою гру», – спокійно сказав Сулейман. «Настогидло», – недбало кинув Ібрагім. «Ліпше давай вип'ємо». Не було вже поваги в його голосі. Не запобігав перед султаном, не підлещувався. Бо й навіщо? Сам був султан Сираскер, рівний з падишахом, а той вищий за нього у всьому. Султан мовчки попивав вино, дивився з-під на чоловіка, якого він возвеличив, поставивши, може, і вище за самого себе. Знав про нього все. Може, шкодував, що не прислухався вчасно до голосу своєї хорем, яка тепер ухилялася від будь-яких розмов про Ібрагіма. Ухилялася вперто, так що навіть на його відвертість відповіла невизначено. «Я не можу нічого додати до сказаного колись» щоб не скаламутити священного спокою вашої величності. А як можна не скаламутити те, що вже й без того скаламучене? Султан знав усі звинувачення, які висували проти Ібрагіма, його візир і наближені. Двічі водив військо на Відень і обидва рази невдало. Без волі Султана обіцяв мир Фердінанду. Тоді як будь-яке перемир'я з невірними, суперечить волі Аллаха. В перському поході втратив половину мусульманського війська через свою нездарність, а в шаха та хмапса тим часом не загинув жоден вояк.